30 de marzo de 2020, de novo con todos e todas vos, Juan Ortiz, Jordén en Twitter Neste, quilómetros de balde En tempos complicados, nos que, como decía semana pasada, non me presta para nada grabar mentras camiño que camiñar, sigo a camiñar polo garaxe da casa para arriba, pa baixo E se vos digo a verdade Estivén pensando, seriamente, se grabar ou non, porque mmm, apetecer, como que en di non me apetecía. Pero tamén é un xeito de intentar seguir coa normalidade, ou intentar pasar estes días coa maior das normalidades posibles. Coa maior das normalidades é tamén do mellor xeito que poidamos. Había un montón de tiempo que non nada, nin no jugaba nada, ni en ordenador, ni en el no móvil, en ningún sitio. Pero vino otro día una oferta que llamó mi atención, porque tratabase, ni más ni menos, de que acababan de poner gratis dos juegos. Un deles llamase Monument Valley, e a segunda parte de este juego, y probablemente o último dos que jugué en el móvil que yo me lembre. Igual, Algúnha cousa puiden chegar a instalar, pero, nada, aos catro ou cinco minutos desinstalar directamente. Neste caso, sin sí, o Monument Valley 2 pareceume un xogo magnífico, impresionante. Se ao xogara a primeira parte, se non o recomendei aquí neste podcast, sería porque ainda non estaba a funcionar. Vamos, de feito, ainda non estaba a gravar o quilómetros de balde. Pero acompañando a este Monument Valley 2... Había outro, que se chama Tom Ryder Go. Non. Se chama Lara Croft Go. Non Tom Ryder. Lara Croft Go. E, polo que poñía a recomendación tratábase de algo moi parecido, porque xogábase prácticamente do mesmo xeito. E claro, sendo así, tardei pouco. Se vos digo a verdade, en descargalo, estiven eh, a xogar a ratos tontos así. De cando en vez, ainda non os rematei, esta me a gustar bastante, esta me a axudar a pasar estes días un pouco mellor, e por eso vos quería falar del aquí. Tanto un como outro xogo son xogos de puzzles, tranquilos, de pensar. O segundo, sobre todo, chamándose Lara Croft, pois semellaría que Buster que pelexar, loitar, un xoco de acción e todo iso, en algún xeito, si que recupera ese tipo de dinámicas tendo en conta que para resolver os puzzles deberá liberarse de pequenos monstruos, bueno, máis ben animais, non serpes e cousas así, das que se terá que desfacer para poder resolver ese puzzle. Hai bastante plataformeo, no sentido de que a cousa de subir, baixar, trepar e tal, pero en realidade, tanto nun xogo como no outro, o que estás a facer non é mover a personaxe que ten que resolver ese pulde. Bueno, son puldes máis que puldes, son como laberintos. Digo puldes, pensade en un laberinto máis que en un pulde, só que un laberinto no que o que temos que facer tanto nun xogo como no outro é variar as circunstancias dese percorrido para que a personaxe saquen de chegar ata a salida de ese laberinto iremos encadenando un tras outro e mesmo incluso poderemos se queremos atopar que no fondo hai unha pequena historia un pequeno lore que personalmente, pois tampouco é o que máis me mola dos xogos. ese me gustan e porque. En realidade son bastante sinxelos. Non tardas moito en descubrir que é o que tes que facer, como tes que modificar, tanto nun caso como no outro. Ese percorrido, no caso de Monument Valley, recorda, lembrame moito as ilustracións de Esker, de Escher. Non sei como se pronuncia exactamente. Este ilustrador que plantexaba Escenarios imposibles, no que arriba vais confúndense onde podes camiñar por as paredes, e onde hai cascadas, en fin. É seguro que a maioría de vos tedes visto algunha destas de ilustracións, se digo, de Escher. E de Lara Croft. Non vai tanto por aí, senón que é máis de modificar a, e ser percorrido a base de palancas ou a base de pisar nunha superficie para que se levante unha ponte. Bueno, cousas así. Puzzles sin xelos, pero que de cando en vez te atopas con algún que polo que sexa, pois non es capaz de solucionar. Tés que deixar o xogo e cando voltas, moi probablemente si sí que atopes esa solución. Son os xogos que a min me gustan, xogos tranquilos, xogos de pensar, xogos eh, nos que non te pos nervioso. E por eso vos los traigo aquí. E encima, o mellor de todos, é que tanto un como outro están agora mesmo gratis. Tanto para iOS como para Android. Así que xa sabedes, como mínimo, podedes votarlle un ollo. Nada máis. Deixo por aquí ata o lunes que ven. Espero estar de volta con vos. Pasade esta semana o mellor que poidades, cuidade uns dos outros, querede vos moitos as persoas que esteades na casa. Se tedes algún familiar no hospital ou un falecido, unha aperta moi grande, eh, seguro que entre todos e todas saímos desta. Moitas grazas por chegar ata aquí e ata a lunes que ven.